Kívánok. A Klub Rádió Zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa friss szövegeit és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak a számára. A mai vendégünk, mint olykor előfordul, egy első kötetes szerző, Simon Bettén a Költő, köszöntök a stúdióban. Köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy eljöttél. Simon Bertináról kevés információ van fent a neten, Miskolcon születtél, több versben is szülővárosként emlegeted, művészet történészként diplomáztál, és a mostani könyvétre meg az első könyved. Ezeket az adatokat te osztottad meg a nyilvánossággal? kérlek ennek mentén mutatkozzál be röviden. Igen, Miskolcon születtem, és valóban ö, általában csak ez az egy város szerepel a névjegyemben. Majd a kötet ö, megjelenésekor megváltoztattam ezt a szokásomat, mert ugye a Miskolcon születtem, de Pécset ö, is legalább annyi időt eltöltöttem. Ö, tehát egyszerre érzem magam Miskolcinak is, és Pécsinek is, úgyhogy a kötet... Ö, be már az került, hogy Pécset nőttem fel, és Miskolcon születtem. Pécsre van is utalás, nem versetbe például egyébként így konkrétan. Ez két különböző karakterű város azért. Igen, ugyanakkor a, a statisztikákban ö, ö, több ö, tényező alapján is egymás mellét szokták emlegetni. Ö, különböző demográfiai adatok, illetve ö, ö, akár a gazdasági mutatók is azt mutatják, hogy hasonló a két város, de én is inkább a különbségeket szoktam érezni az északi és a legmediterránabb városunk között, a művészettörténet pedig azért érdekes, hogyha egy költőről azt az információt kapjuk, hogy művészettörténészként diplomázott, akkor nyilván egy picit máshogy kezdjük el figyelni adott esetben a képeit, a festményekre való utalásokat, vagy a, vagy a képzőművészeti imitációkat. Nálad a képzőművészet az honnan lett fontos, vagy milyen irányból, milyen irányba? Egyáltalán most fontos még a történet? Igen, uh, tulajdonképpen ezek egyszerre váltak számomra fontosra, és uh, sokáig nem is tudtam választani, hogy, uh, hogy a középiskola után uh, mit folytassak, és, uh, és uh, hát több egy szám maradt belőle, szerencsére. Uh, mind a kettő megmaradt a művészettörténet is, és az irodalom is, ez mind a kettő gyerekkorom óta, egy koromban kezdődött. Teljesen véletlenül ilyen tévé előtt ott maradtam, és uh, különböző ismeretterjesztő műsorokból uh, találkoztam a művészettörténettel, uh, mert mint a legtöbb iskolában ez hiányzik a, a tárgyak közül, mert nem kötelező, tehát szerintem egy kezben meg lehet számolni, hogy mondjuk Magyarországon hány helyen tanítanak az oktatásban művészettörténetet, és ö, ö, szerencsére a mai napig ö, vannak ambícióim mind a két területen, meg ö, meg a mindennapi életemnek is része maradt mind a kettő. Azzal a különbsége, hogy ugye az irodalomnál a versírás, az alkotás a művészettörténetnél viszont ott nem a művészet létrehozása, hanem a művészet Igen, az is, vagy... az is tulajdonképpen létrehozása a művészettörténet, tehát művekköré írt szövegről van szó, és és uh, ugyan uh, valóban a, a fő szereplő itt a műtárgy, ugyanakkor egy művészettörténész legalább annyira is, legalább annyira a szövegek el kell, kell, hogy dolgozzon, és a, az én eddigi te, ö, művtörés tevékenységemben is inkább a, a szövegekkel való foglalkozás volt, ami érdekelt, meg jelenleg is inkább a, a művészettörténet ö, és a művészettörténet írás története az, ami ugye, az érdeklődésemet meghatározza. Legyen a szöveg a végszava ennek a beszélgetésbloknak, ugyanis most megkérnélek, hogy hallgassuk meg az első verset a te felolvasásodban. Balaton Ha a szerelem lángos, akkor menjünk a Balatonra, de ne várt, hogy ott bármit is könnyebben levetkőzhetünk. Látod azokot, mintha jobb ötlet hián feküdtek volna a partra lemesztelenedni, és semmiképp sem egymáshoz. Csomagolj naptejet és fürdőlepedőt is, a gyakorlás segít az emlékezésben. Két test mitől lehet közös? Ne várd majd, hogy bármit is hazahozhatunk onnan, ahol lángosokat árulnak, és kérni kell hozzá a tejföld fokhagymát. Megyünk a Balatonra, és nincs ebben semmi felemelő. Menjünk, és együnk sült kolbást, padon, tó mellett. A zsírja piros, és mint egy rosszkor elsütött poén, nem lehet letörölni a szájról. Ha lemegy a nap, dobáljuk el a maradék szendvicset, mert félig elmerülünk, de felül emelkedünk, ahogyan a hattyúnak dobott kenyérdarabok is a vízben. Azért még előbb most kezed Én elviszlek side one, your Örülnéz okos fejében, Viccent nem remél Hát elviszlek bal a torra, talán még örülnék neked Mert ott hajók mennek és a jég alól hoznak jelet Simon a költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb a Vidán Park elviszlek Balatonra című számát hallottuk az ő válogatásába, előtte pedig a Balaton című versedet olvastad föl. Ez a vers nem szerepel a Strand című kötetetben, amely mintha egy családtörténetnek és egy én alakulás történetnek lenne a dokumentációja, egy nagyon erősen lappangó narratívája ez, Adja magát a kérdés, hogy a személyesség, az őszintesség, a vallomásosság az lehetőség volt, vagy inkább egy kényszer a számodra. Egyik sem, én kihívást láttam ebben. Uh -huh. Adott e... esetben provokációja is volt mondjuk a referenciális olvasatoknak, és az a referenciális olvasatoknak? Vagy... Igen. Öh, azt hiszem, hogy mindig érdekes, amikor egy irodalmi öh, szöveg öh, Ben, valaki egyes szám első személyében beszél, mert ez ö, ö, olyan ajánlatokat oly tesz az olvasónak, hogy azonosítjuk a megszólalót a szerzővel. Ez különösen érdekes, ha mondjuk a nemük is megegyezik, vagy ö, olyan dolgokról olvashatunk az adott műben, ami, amit el tudunk képzelni, hogy a valóságnak is a része, vagy egy ö, valós tapasztalatból táplálkozik, és ö, azt uh, tartottam kihívásnak a, a, a verseny hogy milyen uh, kiútak vezetnek ebből a, a, ebből a reflexből, ami a sajátom is olvasóként. És amikor a, a kötetem uh, még készült, tehát uh, még nem tudtam, hogy uh, milyen, mennyi vers lesz benne, és ezeknek a verseknek mondjuk az 50%-a sem született meg. Akkor a verseim uh, olvasása közben azt vettem észre, hogy, uh, hogy nekem is uh, sok kérdés marad nyitva. Ezzel kapcsolatban, hogy kiről tudunk meg valamit, és, uh, és uh, ezek hogyan kapcsolódnak uh, egymással, hogyha a, uh, több vers egymás mellé kerül, és uh, tulajdonképpen egy ilyen krimiszerű élmény volt a kötetnek a, az írása is, és valahogy ez volt számomra a kihívás, hogy ezt az élményt megosszam az olvasóval. Egy olyan krimi, amikor direkt a nyomokat egy picit elkeveri valaki, tehát amikor a másfajta cipőnyomokat rak a hóba, hogy más nyomokat kövessenek. Az intenzív anyamotívum is ennek az egyik lelkazása, illetve az is nagyon sok versetben nem csak egy én szólal meg, hanem létrejön egy te is, és egyfajta ilyen dialógus olvashatunk, amit meg automatikusan az ember kvázi magára vesz. Vagy, vagy a szerelmi lírához kapcsol, mert ez is egy elég erőteljes hagyomány, és, és ami számomra a legnagyobb felfedezés volt ezzel az kapcsolatban, hogy hogy kapcsolatban, hogy mikor olvasok egy verset önmegszólítónak, akkor ha éperkettőben per szólnak, és mikor mondjuk szerelmi lírának, mert ez a kettő közel is áll egymáshoz, de teljesen más jelentések társulnak hozzá. És egészen izgalmas, ahogyan megtöltöd olyan közös emlékekkel ezeket a verseket, amikből tényleg azt látjuk, mint hogyha belehallgatnánk két embernek a beszélgetésébe. Ez is fontos volt számomra, hogy valamilyen kommunikációs helyzeteket hozzak létre, ami, amiben az olvasót valahogy beengedem vagy bekényszerítem. És ugye most rádióban vagyunk, és semmi látvány nincsen, jó esetben. A... A, úgyhogy csak mondom, hogy a kötetnek ráadásul a ciklusait különböző szék, szá, egy, két, három, négy kerti szék rajza választja el. Erről meg Pilinszki jutott az eszembe sehol se vagy mi üres a világ, egy kerti szék, egy kínfelett nyugágy. Ez csak egy asszociáció volt. Erőíteszem, hogy a, a tavaly megjelent 42 kötetben Per Krisztián is ír egy szép verset a kerti amik üresek. Igen, és majd még lesznek kerti az irodalomba, de előtte, mielőtt folytatnánk a beszélgetést Simon Bettinával, hallgassuk meg előbb a következő versedet, a Noé című versnek egy, egy hosszú versnek egy részletét, utána pedig egy újabb általad választott zenét hallunk majd. Noé kórházba került, mert azt képzelte, hogy kiposztoltak az élőlények. Azt állítja, az állatkertben plüss vannak, ő készítette őket. Az orvosok szerint megsérült az agya, amikor a traumai cével utazott. A tengerparti szakasz sokak számára nehéz, felfordult tőle a gyomruk. Noé nem látta a tengert, de gyerekkorában egyszer napszemüvegnek öltözött a farsangon. Értesítették édesanyját az esetről. Arra kérték, ha nem viszi magával, és látogatóba se jön, legalább hívja fel, de Noé erről hallani sem akart. Utoljára azt mondta neki, hogy árvíz van. Noé az ablakhoz sietett, de látta, hogy az anyja téved. Árvíz van, Noé, nem özönvíz, mondta, de a telefont a vonal másik végén a földhöz vágták. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek az én traumáim, szólt Noé a kiszáradt tengerpartján. Szégyelje magát, mondta neki Isten, aztán inkább visszavonta, mert eszébe jutott. Noénak még saját szégyene sincsen, tőle lopta azt is. Hiányzik belőled a veled született szégyen, kiabálta, mert esővel nem büntethetett. Noé felvette a telefont. Nem szóltak bele. De hallani lehetett, ahogyan valaki elkezdi a saját fejéhez ütögetni a kajlót és nem hagyja abba. Ahogyan erősödtek az ütések, úgy puhultak a hangok. Utoljára egy madarat lehetett hallani, amelyik a távolból repül Noéhoz, és egyre közelebbről próbálja az ő fejét is eltalálni. Simon a költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés ismai adásában, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Az előbb vendégünk választásában hangzott el a Silo Dive-tól, a The Last Metafor című szám, én pedig onnan folytatnám, ahol abba hagytuk, mennyire írodott koncepció szerint ez a könyv, mennyire volt meg a mélyszerkezett a készülés közben, vagy inkább a készülés közben adta ki magát ez a challenge, amit te mondtál. Az utóbbi történt... És annyira nem volt ez előre készen, hogy miközben készültem erre a beszélgetésre, megnéztem az első verset, amit a kötet anyagából publikáltam, és ez például nem található a kötetben, abban az eredeti formában, ahogyan az megjelent 2012-ben az Élet és Irodalomban, hanem teljesen szétdarabolva, tehát teljesen átdolgoztam, azt az egy verset, és talán öt versnek a 30 át vagy 40 át teszi ki. Viszont felfedeztem azt, amit, amit nem tudtam eddig, hogy annak az egy, az egy elég hosszú vers, aminek a tematikája ugyanaz, mint a kötet egyik rétegének, tehát egy ilyen gyermekkori emlékekből építkező anyaköré szerveződő vers. Annak a zárlatában van egy sor, ami a Noé-ciklusban szerepel, ami teljesen más téma, mint ez, a, az eredeti vers volt, és ez, a, ez, ez az egy sor, az szerepel abban az idézetben, ami a kötet hátlapjára került, és ezt például is felejtettem, hogy én ezt a sort már leírtam. Akkor tanulságos lehet neked most a kézkönyvvel találkozni. Nekünk olvasóknak is az volt, nekem pedig ez a kettős volta rajzorodott ki, hogyha az egészre pillantottam, akkor egy ilyen struktúráltságot érzékeltem. Amikor meg egy-egy verset olvastam, mondjuk egy a felszínen voltam, akkor pedig azt láttam, hogy nagyon azt az eleven kaotikusságát ragadod meg az életnek, meg az emlékezetnek, és így ebből jött ez a kettő. Ilyenekre gondolok, idéznék röviden. Egyenes útvonalakon haladtunk a letarolt városban, olyan volt, mint egy társasjáték, nem kerestünk rá magyarázatokat, és nem gondoltunk a jövőre. Igen, em, emiatt is uh, került két szék a borítóra, és tulajdonképpen ez egy mankó is volt nekem, hogy ahogyan a strand az uh, előhívja a tengert, ugyanígy a kötetben a kert előhívja az erdőt, és ilyen apró struktúrák, azok, amik uh, nekem segítettek egymás mellett tartani a verseket, és végül benne hagyni a könyvben, és uh, nem véletlen az, hogy a kötet első verse is uh, anya kétszer címet kapott, De, hogy ez a a című vers lett az első vers könyvben, és ez a kettőség, meg a megsokszorozódása az, ami az identitás megfogalmazásakor is meghatározó volt, tehát a, az énnek a legalább kétféle lehetséges alakja és a, az idősíkoknak az egyszerre való megmutatása, hogyan a, mondtad, hogy a, a múltnak a megjelenítése. A versenyben sokszor ö, beszélek magáról a versről, és ö, legalább ilyen sokszor mellette párban a fénykép szó is előkerül, és ö, itt tulajdonképpen azonos dolgokról gondolkoztam mind a vers, mind a fénykép kapcsán, és így pont a múltnak a megőrzése, amit a fényképhez hasonlóan úgy gondolom, hogy a vers is jelen valóvá tételle tud megőrizni. Egyfajta előhívás. Érdekes, amit mondtál, ezek a pár prototók a részek az egész helyet, hogy a strand és a tenger. A szék és az erdő. Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetésünket Simon Betina költővel, strand című kötetéről, de most előbb hallgassuk meg a következő verset, utána pedig a Kuba Libre Eprett cukorral című számát. Nem olyan kék. Találtam egy fotót a neten, egy nő állt rajta a lányával, épp annyi lehetett, mint én. Mindketten szőkék voltak, mögöttük a tenger feszült, és belemetszett eléssük be a horizontvonal. Neked nem volt napszemüveged, nem fért bele a tenger. Évekkel később kiteszem az utcán talált pálmafás posztert a fürdőszobába, pedig nem tudhatom, milyen a tenger, még sose láttam, de biztosan nem ennyire kék, nem lehet ennyire könnyű. Akkor semmi értelme nem volt, hogy annyi ideig tartottuk magunkat, mint oldalukra fordított halak, Feküdtünk egymás mellett az olajos dobozban. Igazságok, az ajkak mögé rejtőzzetek Nem kell köszönni vagy bocsánat Esetleg néhány szó vicc lehet Nem kell sokáig már nézned Föntakarni s itt sem vagyok A lelkünk nem furdalja semmit Úgy se küldünk képes napot Epple cukorral az ágyban Lefegyök össze, nem bajsz a baj szabag. Ugyan sárga fények jönnek A magnó helyett pár verébb Árnyék nélkül egymásra rakva Mint vadászat után a terítély Fekszel kövérebbnek látszol A bőröd fehérebb és az est És jól végződik, a akarott fürdés előtt Még főzök egy kocka levest Ebbre cukorral az ágyban össze, nem baj szabad Higgyalmény, tiszta ég és minden ragad Ebben cukorral az ágyban lepedőt össze, nem baj szabad Simon a költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb az ő választásában hangzott el a kuba Libre nevű zenekar Epret Cukorral című dala, és továbbra is maradnánk a Strand című kötet terében vagy tereiben, megint egy rövid idézet. A benned épült strandon megállsz. Mi ez a strand metafora elsősorban? Thomas Manni egyszerű depriváltság, a hétköznap időből való kivontság és az érzékelések felerősödése, vagy ez valami más? Az érzékelések felelően erősödése mindenképpen fontos. Valójában azok a testi tapasztalatoknak az összessége, amit mondjuk a tengernél élhetnénk hát, de mivel nem elérhető a hétköznapok során a tenger, ezt pótolja egy fragmentált tenger, egy körülhatárolt terület, aminek a hely jellegét azért tartom fontosnak kiemelni, mert tényleg létrejön az a körülkerítettség, ami amúgy sok helyen a világban nem, mert mondjuk érintkeznek a falai egy másik lakással, egy szobának, illetve ez a körülkerítettség egy feldarabolt tengert is eszünkbe juttat. Ez, ez a töredezettség és a, és a roncsolás a versek szempontjából sem lényegtelen. Tulajdonképpen egy domestikált tengerként is megjelenhet a strand, és természetesen a, az első, ami eszünkbe jut erről, az a kontraszt. Tehát az idilnek a helye, egy paradicsomi állapotokat is létrehozható helyszín, ami azonban általában még sem egy, egy ilyen élmény maradt, hanem ennél sokkal változatosabbak azok az élmények, amikor történnek. Egyébként a, az iskola határonnak a fürdő jelenete az, ami erős, erős szöveghelyként visszhangzott bennem akkor is, amikor a verseket írtam, illetve a dalok a magas földszintről ben olvastam erős verseket a strandról Simon Márton első kötetében, aminek a hatása az biztos, hogy érződik az én kötetemen is. Egyfajta abstrakció ilyen szempontból a strand, az érzékiség abstrakció, nekem meg a Pécsi hullámfürdőn keresztül a Rubin Szilárd jutott az eszembe Őt is említhettem volna itt első helyen, mert nekem is eszembe jutott. De amúgy meg a külső tereknek és a belső tájaknak az egymás mellé szerkesztése vagy egymásra írása, az nagyon fontos az egész könyvben, ez az összekötni a várost a testtel, egyfajta szubjektív tárgyasság, erről ez jutott eszembe. Igen, egy, egy redukciót is alkalmaztam benne, a visszakanyarodva az első kérdésedhez a szülővárosom egy szó. Például ott is nem véletlenül üresítettem ki ennek a tartalmát, és, és ez is vele a személyes és a nem személyes köztírést valahogy próbálja áthidalni. Szerintem vagy... hát, Főleg, hogy két szavas városokról nekem Buda, Magyarországon nagyon nem jutott eszembe, de majd kisorsolunk esetleg valamit a hallgatók között. Most még egy kérdést szeretnék ebbe a blogba berakni, ez pedig a negyedik ciklusra vonatkozna, amelynek Noé áll a középpontja, hogy ebből már olvastál is fel korábban ebből a ciklusból egy darabot, hogy itt a magámitológia kitágul univerzálissá, és közben pedig mégis megmarad az intimitásnak az aurája. Tehát ez a Noé, ez egyrészt az a Noé, másrészt pedig egy ilyen privát Noé. Igen. Igen, noéval nagyjából azt csináltam, amit talán a, a medence építők a tengerrel, hogy valahogy, valahogy közelebb akartam hozni ezt a karaktert, nem csak magamhoz, hanem napjainkhoz is. Ezért szerepelnek benne olyan helyszínek, mint a british Zoo, vagy a plüssállatok ami állatkertek vannak Budapesten, vagy van egy, van egy állatkert most is Budapesten, de talán a zsiráfról előbb jut eszembe egy plusz állat, vagy annak egy rajza, mint mondjuk az, az élő zsiráf itt Pesten. És egyébként azért születtek az első Noé írásaim, mert ez egyáltalán nem egy előre eltervezett szándék volt, hogy szeretném Noé bibliai alakját a verseimben meghódítani, hanem valójában sokat olvasom Kis Tibor a publicisztikai írásait, és annyiszor láttam leírva a nevét azt, hogy Noé, hogy hiányzott az az eredeti vonatkozása is, és emiatt írtam meg Eken az első Noé szöveget. Pont ezt, mert nekem is eszembe jutott róla. Amúgy meg az még eszembe, hogy a legbizarabb az a sós vizes medence, azt hiszem, amit létrehozhatott a civilizáció. Na, most hallgassuk meg a Lassú Kert című esetét, és utána még egy beszélgetés ereig visszatérünk itt a Klubrádió Belső Köziszi műsorába. Lassú Kert. A családi képeink gyárban készültek, vallottad be az egyik orvosi vizsgálaton. Mégse hagytad abba a történet ismételgetését, hogy nagypapa már a gyerekkori képeken is egy fatörzsnek támaszkodva tanult angolul, pedig nem hallott sehol Amerikáról. És a nagymama közben a konyhában állt, nyaranta pedig a kertben főzte a lekvárt. Fényképet is mutattál róla. Egy fiatal férfi fekszik a fűben, nyár lehet vagy késő tavasz, hát egy karcsú gyümölcsfának támasztva olvas, Kezében nyelvkönyv, szemében egy távoli világ, ünneplőbe öltözött gyermekei tanulnak beszélni. Kifakult, barna és foltos lett a kávétól, amit ráöntöttél. Úgy került elő, ahogyan egy este láttam utoljára édesanyád. Több réteg ruhában, kabát nélkül jönni velünk szembe a sötét utcán. Megismert ő is, mert eltakarta a pulóverével az arcát és továbbment. A templom előtt állt meg, ahol ételt osztottak. Téget küldtelek, hogy amennyi pénz nálunk van, add a melegítő ruhásnőnek, aki elsietett. Bonny Tyler, Holding Out for a Hero című dala után Simon Betén a költővel a belső közlés mai adásának utolsó beszélgetés egységéhez érkeztünk. A képekről már az előbb beszéltél, ide térnék egy kicsit vissza, hogy nagyon fontosak a képek a kötetbe, festmények, a fényképek is. A látványok és a látványok emlékei kerülnek be a verseibe. A képek miképpen inspirálnak téged a versek megírására, vagy befejezésére? Nem választom szét, tehát én a verset is uh, úgy nézem, hogy vannak körvonalai, és kapcsolatban állak a lap uh, üres részeivel. Tehát az, meg a strófáknak az elosztása és ezzel Igen. függ össze? Igen. És uh, vagy akár az most felolvasott lassú kert, az például nem tagolódik strófákra, de van egy formája. És uh, verseimet egyébként kiszoktam nyomtatni, és felszoktam darabolni, és úgy erre újra. Ebből született egy kiállítás is a szerkesztés közben, ahol valóban fénykép darabok fényképeket használtam fel úgy, hogy az eredetiket beszkenneltem és kinyomtattam újra, és eredeti fénykép nagyságú formában tettem a falra, és közéjük pedig a versekből ilyen kivágott részleteket, amiket fontosnak tartottam megőrizni korábbi verseimből, és a kötetben átdolgozva került már, és ebből csináltam egy olyan kiállítást, amiben ezeket úgy rendeztem el, mint egy háló, vagy egy épületnek az ablakai, és ez a struktúra, ezt most jutott eszembe a napokban, amikor már én is a kezembe vettem a könyvet, és a borítón láttam, hogy ugyanez a háló jelent meg. De a képek inkább van, hogy utólag inspirálnak. Tehát anélkül, hogy ismertem volna, Bagja Serikának van egy 2014-ben a Csepeli Fémművben megrendezett installációja, ami a lepedő címet viseli, és utólag írtam bele a könyvbe, hogy neki ajánlom az egy egyik versemet, Márt én is sírok Lepedőkről, meg Feyer üres lepedőkről, és egyébként még egy rokonságot is felfedeztem, nem csak egy ilyen motivum azonosságot, hanem rokonságot is a műveink között. Vagy van olyan fotós, akinek a, a munkáját úgy használtam föl, hogy egy Arisala Albán képzőművésznek van egy Mexikóban készült fotója, ami egy épület tetején látható lóról készült, és a műnek a címe, az Louis Baragán mexikói építészre utal, és kettejüknek ajánlottam az egyik versemet, aminek nincs köze konkrétan ehhez a lovas képhez, viszont az a logika, amit felismertem száll fényképében, úgy éreztem, hogy az én alkotói módszeremhez is hasonlít, tehát ahogyan a művek út tudnak egymással párbeszédbe lépni, talán ez volt az, ami még inspirált a versíráskor. Most a ennek beszédben a zenékre gondolok. Feltűnő a különbség a mai adásban elhangzó zenék és a versek között, amelyeket felolvastál. Hogyan adják ki ezek együttesen az művészeti horizontot, hátterét? Igen, én ö, talán strandzenéket hoztam. <gül> Valójában nem hallgatok zenét. És Ez ezt... a kérdésem süket fülekre talált. Igen, a, egy ilyen kapcsolódás van az Elviszlek Balatonra. Ez az egyik uh, kamaszkori kedvenc számom, és a Balaton című verset azt erre írtam. De egyébként nem. Annyi, hogy uh, ha mondjuk zaj van, akkor, akkor szeretek berakni valamilyen zenét, ami elvonja a figyelmemet róla, de a csendet szeretem. Csak sajnos az ugye nem létezik, úgyhogy ezért szoktam bajban lenni a zenével is. Most nem sokára nálunk létezik, de mielőtt elköszönünk, előtte megki. Kérnélek, hogy olvast fel az utolsó versedet, ami hozik az adásba. Látogatás az otthonban. Anyámat ismét meglátogattam. Én már 15 éve vagyok nála látogatóban, előtte ő látogatott engem. Az utazást szeretem, de félek attól, amikor megérkezem. Mivel fényképeinket széttépték, általában sétálunk és beszélgetünk, hogy mi a munkám és hogy lesz majd. Anyám megmutatja, merre van a temető, ahová utoljára fog költözni. Szeretné, ha inkább magamhoz venném, amint nyílik rá lehetőség. Ilyenkor a cipőmet nézem és bólogatok. Aztán a versekre gondolok, amiket neki írtam, vagy róla, nem számít melyik, úgy sem mutatom meg neki. Anyám jókat mond, fel kéne vennem, de félek, hogy akkor elhallgatna. Inkább figyelem és elfelejtem, amiről beszél. Amikor meglátogatom, néha verset írok, illetve a vers ő maga, mindent tőle másolok. Például, ahogy egymás mellé kerülnek a dolgok, vagy ketté válik, ami egy, ez az anyám, akit mégsem láthatok.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 catch Boys Being Boring című számával a belső közlés mai végéhez értünk. vendégünknek Simon Bettinának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, felolvasta új verseit, elhozta magával azokat a zenéket, amelyek ö, eszébe jutottak. A jövő héten Martonibe várja önöket. Addig is bucsúzom, további szép estét kívánok, a műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották. BELSŐ KÖZLÉS